La miezul nopții va cădea o stea. Pista 25 Eu vă sunt într-adevăr bună, domnule general, pentru care țin să vă mulțumesc. Sunt bucuros că am putut îndeplini misiunea care mi-a fost încredințată. Îmi veți permite, domnule general, ca mâine, înainte de plecare, să vin să-mi iau rămas bun de la dumneavoastră? Mai pe vorba. La revedere atunci. Pe mâine. Ula strânse mâna generalului și plecă. Când ușa se închise în urma lui, generalul Popincariu murmură. Strajniți oameni mai sunt și comuniștii ăștia. Când Ula ieși de la general, în curtea cartelului îl aștepta Tomescu. Îl lua de braț și câtva timp merseră alături fără să-și vorbească. Abia când ajunseră în parc, Tomescu întrebe: E adevărat că mâine începe bătălia pentru fluviu? Adevărat! Sus, în văzuhul care părea cenușiu, fiindcă abia începea să se lumineze, se auzi un uruit puternic de mătoare. Sunt bombardiere sovietice," vorbi ulea. Au bombardat pozițiile hitleriste și acum se întorc acasă." Tomescu privi după ele și spuse cu satisfacție. Eh, Mâine-i nuntă mare!" Și acum ce ai de gând să faci? Ne părăsești? Sunt chemat în țară. Și acolo e grea luptă. E grea, Adriene, dar merită să te bați pentru o viață ca cea pe care o visăm noi. Iar după o clipă, urmărind un grup de soldați, în mijlocul cărora se înălța cu un cap deasupra celorlalți, un ostaș ce purta o în spate. Ai văzut cum se bată? Acum știu pentru ce luptă. Cu asemenea oameni nu poți să pierzi o bătălie. Și o vom câștiga și pe cea din țară. Îi puse mâna pe umăr și îl privi drept, cu ochi serioși și gravi, parcă rezumându-și crezul vieții sale. Altfel, de ce am mai trăi? Și deodată, departe, parcă deasupra fluviului, răsări soarele. Ați ascultat? La miezul nopții va cădea Ostea. A citit Valeria Simă. Această carte a fost transpusă în format MP3 de Gheorghe Florin Ionescu.